Одначе скінчив на тім, що ми взяли понятих і пішли до лісу, до Байдишівської оселі. Була вже ніч. Але Боже мій, яка прихороша ніч, місячно, хоч голки збирай. Дерева так і визначаються на краю лісу, наче якимсь то сріблястим світлом облиті, а солов'ї просто аж луна розлягалася, так співали. Тихо, знаєте, наоколо, гай дрімає, а вони так голосно тьохкають у чагарях. А, Господи, Боже мій, так мило співали, як тепер соловей співав. Тільки дощий, голосніший був спів, бо солов'їв було, мабуть, багато. Ну, Но... Ідемо ми попід лісом. Коли мене чуйко мій плутається. Прийшли до байдишів під хату. Звичайне сплять, все зачинено. Ми почали стукати. У хаті прокинулись, хтось глянув у вікно, але нам не відчиняють, хоч чутно, що в хаті почалась якась заметня. Далі нам очинили. Засвічено світло, почалась оруда. «Шукаємо ми». Поглянув я на всіх байдешів. Молодий той хлопець стоїть понуро, блідий, як стіна. Батько стоїть теж коло припічка, низько так опустив голову на груди і немов закаменів. Молода жінка старшого сина, того, що сидів у тюрмі, невістка, значить, порається з дитиною, угамовує своє немовля. А сама така перелякана. А стара байдишка сидить на полу. Ви знаєте, що таке піл у мужицькій хаті? Сидить на полу розпатлана, бо зірвалася за сну. Міцно стуливши руки, слідкує за нами очима. Я пам'ятаю, що подумав собі тоді як се в такої старої жінки можуть так блищати очі? Ну, шукаємо ми. Я не знаю, що тоді діялося зі мною. У мене в грудях була якась немоби мисливська загара. Мабуть, щось подібне почула собака, коли от пташку, що вже підстрелена. Упала в кущі, але ще може втекти, коли не відшукати її от зараз. Мій чуйко був дуже здатний до такого шукання. Вибирало дух від тієї загари Вкупі із слідчим я лажу, не по всіх кутках Переглядаю одіж, риюся в скринях, заглядаю в такі кутки, де вже й так видно, що нема нічого Ну та вже коли ти лекок, то треба до всього придивитися, на все вважити Отже, вилазили ми всюди і в хаті, і в коморі, і на горищі, заглянули в клуню. Порожня вона тоді була. Нема ніде нічогісінько такого підозреного. Слідчий мій став такий сердитий, порікує на мене, нишком бурчить мені. Чорт знаєш, чого ви збили бучу. Потурили сюди й мене, і людей задля якихось та ваших химер. Цілу ніч проталіпаємось, як дурні. Це прямо чорт його знає, що. Я, знаєте, як то кажуть, підібгав хвоста, здвигаю плечима, чоло мені мокре, сам уже не знаю, що й робити, що казати. Бо таки ж і сам бачу, що нема ніде нічого. Що за біс? Невже ж то справді мої здогади були марні? Може, й марні, бог його знає. Бувають же й помилки? Ніяково мені. І перед слідчим, і перед самим собою ніяково. От, мовляв тобі і ликок. Зітхаю, я важко, але що ж уже робить? Помиливсь, так помиливсь, нічого не зробиш. Вернулись ми з клуні в хату. Забираємося з паперами, щоб піти додому. Я присів з нічев'я на лавку. Так, відпочити. Сиджу.